Lijep pozdravi, dobrodošli u Metazin. Uvjedećih pola sata doznate što ima nova o civilnom sektoru na našem poluotoku. Vjerujemo da ćete sa zanimanjem poslušati kako su oživjeli hodnici bivše vojarne danas multimedijalnog centra Karlo Rojc. Razgovarali smo najme s umjetnicima koji u sklopu radionice Kreuzberg već deseti put svoju kreativnost predstavljaju na zidovima austrougarskog zdanja. I današnju emisiju za vas su pripremili Marinu Jurcan, Jajna Vučković i Neveni Veša, a mi se vraćamo nakon glazbenog broja. Stood and deranged, and I love that little game you had called crying lightning, and how you like to abrove the ice cream on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to hold. game you i call Što smo je najavili prolahih dana u pulskom rojcu održan deseti jubilarni Kroitsberg. Riječ je o radionicama koje se državaju dva puta godišnje, a kupje umjetnike iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva. Više doznate o Klepca iz Zagrebačke udruge o tom potom koja u suradnji s Pulskom udrugom Distorzija već šestu godinu organizira ovaj projekt. S njime je razgovarala Jana Vučković, poslušajmo. Pa ove godine sad zapravo upravo traje desetnih Rojzberg, deseta radionica uređenja prostora hodnika u rojicu, javnih prostora, na koji su ove godine... Prisutni ljudi iz Osijeka, Zagreba i iz Vojvodine i zapravo dobili smo jednog člana iz Francuske koji nas je pridružio tokom same radionice Ove godine, u ovoj drugoj ovoj radionici, jer je prva bila za 1. maj su udjeluje njakih desetak ljudi a što je, pa, pa pomalo i zbog recesije je smanjen broj ljudi za ovu radionicu, ono oni malo veći zahvat uzeli pa ćemo obaviti posla kao i u godinama većeg blagostanja kada nas je bilo i po dva desetak na radionici. Da spomenuo si da su ljudi praktički iz cijele Hrvatske ovdje ali i šire, kako uopće dođe do te suradnje? Pa u biti nema nekakvog osnovnog pravila, nekako je krenulo s obzirom na manjak financija, nekakav nedostatak financija za organiziranje nekakvog natječaja od pozivanja poznatih ovoga već autora, gotovih autora s vremenom se već i pročulo, pa je već bilo dovoljno reći da se radi Croizberg pa mi ljudi bili zainteresirani za doć neki ljudi dolaze već po četvrti put, neki su ljudi ovoga baš se dali, postoji, baš mi je gušt doći u pulu i farbat hodnike, pa onda i oni pozove prijatelje, pa kad, kad se neko priključi sa strane, ovaj put smo uzeli, našli nekog francuza ovdje baš u Rojcu, grafitera koji je rekao da bi, pa eto, uz put ili, ili nekako ciljano mnogim putima dođeli u Rojcu. Primjećujemo da su se stvarno hodnici promijenili u Rojcu i da se atmosfera ozrači se promijenilo. Različite te tehnike, različiti uh, umjetnici. Vjerujem da ne možemo sve tehnike nabrojati sve, ali možda da dočaramo našim slušateljima kakvim se sve trikovima služe autori. Pa u biti iskreno, najbolje bi bilo kada bi ljudi došli pogledati malo hodnike. To je apsolutno velika razlika i promjena odnosno kako je izgledao rodice prije 6 godina kad smo prvi put ušli u njega a od tehnika, zapravo ljudi kad dođu u prva dva dana im ne damo ništa raditi, tako da on imaju imao vremena malo smisli, 26 do gada se sad do sada već stvorilo, evo upravo mi je linda raditi sa, sa, sa žicom sa otpada koju smo skupili na pulskom otpadu, pa nejakih fotokopija, boja, klasičnih slikarskih tehnika, instalacija, praktički do sada smo imali apsolutno sve, od performansa, od nejakih likovnih, skulturalnih intervencija, stvarno, stvarno svega smo prošli u ovih šest godina, bilo je već koliko nekakih 70 autora je prošlo kroz Kreuzberg do sada. Tako da svako, svako svoje tjera, svako svoju nekakvu tehniku koristi ili svoj pristup i radu. Tako da ne, ne, nema ne mogu definirati pravila kako se oni kako rojci izgleda danas. Šareno i veselo. Ljudi rade u biti prema svojem vlastitom bioritmu i rasporedu, tako da nema od 8 do 4, već evo ovih dana je uglavnom bilo do 5 ujutro, pa dizanje u 12, kako koji dan, da li ovisi, da li vani kišno, da li je sunčano, da li je ručak ranije ili kasnije, ali na kraju krajeva radi se prilike 16 do 17 sati dnevno, plus malo spavanja, još malo zabave između, tako da je prilično intenzivno, naporno, veliki skomad iz zidova, ali čini se da će i ove godine kao i uvijek uspjeti. Imali li opće bi se recimo tako kontinuirano radilo koliko bi trebalo vremena da se cijela zgrada oslika. Jeste možda računali to? Teško je reći zato jer uvijek kad nas pitaju koliko smo farbali, mi ne volimo pričati o kvadratima, ne govorimo pričati to svoditi posao od naših autora, nekakav maleraj, soboslikarstvo. Svaki ovdje radi umjetničko djelo i vremenski definirati koliko je potrebno da bi se oslikalo na ovaj, na ovaj način pristupajući ovoga prostoru u ovaj cijeli hodnik. Vjerojatno bi se produžilo vrijeme izrade, ali evo u zadnjih šest godina deset radionica, reklo bi se nejakih znači, deset tjedana, mi smo uspjeli oslikati recimo pola arene. Evo, onako, za, za, za, za, za, za mase zabavno prikazano pola arene. Jako je pozitivan o, efekt ostavlja rojce sve ljude koji dođu ovamo. I, evo, stvarno, imamo već dovo, dosta ljudi koji se opetovano dolaze koji su iznenađeni da uopće nešto tako postoji ovdje, u Istri, čak i šire, znači u Hrvatskoj, gdje ne, nema tako nečega u Hrvatskoj. Tako da je stvarno dojam i, i osjećaj i nešto što ljudi nosi sa svojom full pozitivno, full svi svako, svako kaže zašto ovo nema kod nas doma. Kako dalje, koji su planovi za dalje? Plan je bio nekakav mali katalog možda ovoga izdat sa dosadašnjim autorima, dosadašnjim radom kao neka mala zahvala autorima. A ho biti nema nekakvog velikog slavlja, desete radionice idemo dalje. Siječe 11. pa 12., pa eto, ide se dalje. Meta Metazin. Metazin. U današnjoj emisiji predstavljamo vam Kreuzberg, radionicu u sklopu kojih je u proteklih šest godina umjetnički oslikano oko deset kvadrata zidova hodnika, stubišta i stropova bivše voarne Karlo Rojcina. Dosade kroz Kreuzberg prošlo više od 70 umjetnika, a prema najavama organizatora iz udruga Distorzija i Otom Potom, planiranju izdati i katalog radova. Ovogodišnja jubilarna 10 radionica okupila je desetak kreativaca. Među njima je bila i mlada zagrebačka umjetnica Vanja Robić. Počela sam kolažirati uh, s idejom da uh, pokažem malo vlastitog mišljenja. Uh, mislim, zapravo ništa pretenciozno ne radim. Uh, možda sam promijenila čak 3-4 ideje od kad sam došla ovdje, zato što me ovo mjesto potpunosti zaokupilo. Uh, ovo mjesto u kojem se vrlo lako oslobađaju kak kakve kreativne ideje i teško je reći zapravo uh, da sam na nešto točno usmjerena, samo zato što sam se te možda tek sada oslobodila. Tek ovdje Evo spomenula si da te nadahnuje mjesto Da je prilično inspirativno Pa evo možda da još jednom ponovimo Ovo mjesto kako djeluje na te. Pa vrlo upuštajuće zapravo Zato što je atmosfera sjajna Ne samo u ekipu s kojom ovdje jesmo Nego uh, cijeli ovaj prostor Zrači jednom takvom Slobodom i, i ljepotom Je li naporom? Pa nije, zapravo fizički bilo naporno pokrećati cijeli taj komad zida jer nikad nisam se s takvim stvarima suočavala. To je dobar, dobar komad, dobar zalog za sve nas, ali ovako ovo kreativno izražavanje dalje, to je samo užitak. Ok, girlfriend, traigo todas las palabras para ti, todas las canciones para ti, porque my love is real, eh? Me ha arrancado el corazón y te lo traigo en mis manos para que tú lo puedas ver porque este amor es real negrita así como mi nombre es señor ledesma y el tuyo es amor pasión sueños familia verdad putos no solas yes? a la Azul, tjena, calma, y solo tiene digo que camina de mi mano todo será strong baby is my love breaking music como no y contigo vive please baby your please mujer cada día de mi para ti grandes que podría yo bacar las estrellas para ti jazz yes, que si tú me lo pidieras esta es solo baby si es que contigo si mi corazón se despertó es que contigo sí pasión y amor llegó tumbas cumbia me verme mujer. me cuentan una historia que lo bello eres tú yo les cuento las mías que son hoy felicidad y como no decirlo si tú estás a mi lado en cada paso voz oh, sí en cualquiera de mis estados my baby girl, entiéndeme no habrá nadie más solo no habrá nadie más, solo entras tú. Y que quiero un mundo para los dos que escapar, quiero un mundo Lágrimas se han ido al vacío y han servido lo sufrido. Ahora pido que estés conmigo, sigo y digo. Yo soy tu imagen y semejanza. Cuando uno ama, recibe completo y no por partes arma. Como madera, tu manera a cualquiera pueda que. Todo bajo mi ser, no siempre llueve, tampoco que todo el tiempo el sol llega. La verdad que ahora existe en las esquinas son que mentiras digan siempre labios que aduran, doblan pelan el cobre. Por donde corre esta bunda, pobres verdaderos, otros no con roble, creo que te quedes, que a mí te pegas, pues quizás mañana toca que te alejes y no te acerques, no lo soportaré dos veces. Son tantas cosas que pase contigo, Vial, que mi corazón no puede olvidar tu cara y tu sonrisal memento ya no puedo borrar Todo se quema mi corazón hay mucho humo valo es que quiero un mundo para los capaces quiero un mundo Na glazmanog broja čuli smo kako su dojmovi zagrebačke umjetnice Vanja Robić, a poslušajmo što kaže Melinda Števčić, studentica Zagrebačka akademije likovnih umjetnosti koja je, kao svim sudjelnicama Krojzburga, brojc vrlo inspirativno mjesto. Pa ja radim sa žicom, zapravo crtežu u prostoru. Nisam htjela da se baziram na taj neki standardni način izražavanja, nego sam upotrijebila žicu pa dobijem tu treću dimenziju neku dubinu koja je meni barem potrebna u mom radu. Na koji način evo na tebe djeluje ova stara austro zgrada? Jako dobro, zapravo jako, jako pozitivno i daje mi puno snage za danji rad i ovo mi je onako jedan od najvećih koraka koji sam imala u proteklo vreme. Inače slikam, inače sam na Akademiji likovnih umetnosti, četvrta godina, slikarstva, slikam, crtam, crtež mi je ono najbitnija, stvar iz toga izvazi slika i to je to ono sve usput što još dođe. Zapravo ne treba puno, nego ti ono zamisliš tu golemu količinu zida i onda ideš nešto da uradiš što će tebi biti zapravo što se najbolje reprezentirati pred drugim ljudima. Ja ne znam da taj to nadaknut će samo u sekundi, tako da nema punktu. nam se će danas ili sutra biti gotovo. Metavir Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word life, that means forever And that's a mighty long time But I'm here to tell you There's something else The afterworld A world of never-ending happiness You can always see the sun Day Or night So when you call up that shrink in Beverly Hills You know the one Dr. Everton will be alright Instead of asking how much time you have left Ask how much of your mind It's harder than in the afterworld this life, you're on your own And if the elevator tries to break you down Evo, čuli smo kako inspirativno dijele Rojc na umjetnice Vanju Robić i Milindu Štelčić, a najmlađa sudionica desetog Krojcberga je čak desetogodišnja Tara Klepac, koja već nekoliko puta sudjelovala u projektu i prilično se dobro snalazi u labirintu hodnika bivše vojarne. Poslušajmo što je rekla našoj Jani. Pa, inače sam prije dvije godine na trećem kartu bujala. godine sam si dala zadatak u bojati jednu kabinu u WC-u i sad pomažem svojim prijateljicama i uživamo u tome. Jel' to jako naprno? Ne, Vaše je zabavno. Pa prvo se mora napraviti skica, onda mora se promiješati boje i tek onda se može ići. To znači za dva, tri dana onako kad se sve sredi. Evo, kako se tebi sviđa rojica? Što je za tebe rojica? Za mene rojic je jedno lijepo iskustvo na kojem uživam i sad izostajem tjedan dana škole i baš mi je lijepo. <laughs> hoćeš se inače kad malo odraste, hoćeš se baviti ovaj, slikanjem, umjetnošću, jel te to zanima? Pa od, od od kad sam bila malena, sam mislila da biti kao velika slikarica, što to mislim. <laughs> Evo, nadamo se da vas je priča o Krozborgu zainteresirala i da ćete pronaći vremena i prošetati hodnicima Rojca. Jedinstvana galerija rada uskoro da će se naći u katalogu, a do tada je na vama da otkrijete sve hodnike, stubišta i stropove koji su ukrasili talentirani umjetnici. A sada je vrijeme za nekoliko natječaja, odnosno objave nekoliko natječaja koji su u tijeku prije kraja samoj emisiji. Dijelujem samo jedna minuta, pa stoga toga odmah poslušajam. Naime, odjelo za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je natječano na četvrte komponente IPA razvoj ljudskih potencijala uspostava podrške u socijalnom uključivanju zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina. Rok za dostavljanje projektnih predloga je 18 siječnja 2010. godine napominjemo da će se u sklopu natječaja držati informativne radionice za potencijalne prijavitelje te će datum i mjesto održavanja biti naknadno objavljene na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sljedeći natječaj je natječaj u sklopu prve komponente IPA za sektor civilnog sektora u području antidiskriminacije. Natičana dokumentacija dostupna je na internetskoj stranici Europe a i Safua. Rok za podnošenje projektnih predloga za područje antidiskriminacijske politike je drugi studijanoga ove godina, a termin održavanja informativnog sastanka organizacije Sapua, koji je objavljena njihovoj internetskoj stranici. Ured za udruge također planira u razliju neposredno nakon ljetne stanke organizirati niz regionalnih pripremnih radionica za potencijalne korisnike programa. Idemo dalje natječaj u sklopu prve komponente IPA za sektor civilnog društva u području borbe protiv korupcije i dobrog upravljanja. U natječaju sa svojim projektnim prelozima mogu se udjelovati organizacije civilnog društva kao i akademske istraživačke institucije. Ukupni raspoloži iznos za dodjelu je milijun 111 tisuća 111 tisuća 111 a visina besporanih sredstava će se dodeljivati u rasponu iznočju 50 i 250 tisuća eura. Natječana dokumentacija dostupna na internetkoj stranici Europeida i rok za u a rok za, za područje borbe protiv korupcije i pod 10. studenog 2009. godine a termin održavanja informativnog sastanka organizacije SAFO bit će objavljena na njihovoj internetskoj stranici i za sam kraj natječaj je u okviru četvrte komponente IPA, razvoj ljudskih potencijala s temom žene na tržištu rada. Naime, odjel za financiranje ugovaranje projekata Evropske unije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavi natječaj u sklopu četvrte komponente navedenog natječaja, jest razvoj ljudskih potencijala žene na tržištu rada. Projektom se nastoje ojačati za žena na području rada putem potpore razvoj i provedbi učinkovitije politike sapošljavanja te metoda prilagođenih ciljene skupine žena, a rok za dostavljanje projektnih predloga je 30. studenoga 2009. godine. Evo, pregršite novina, novosti, naravno više toga možete naći na internetu stranicama Ureda za udruge Republike Hrvatske. I to je to. I malo po malo došli smo do kraja šednog metazina. Novo druženje je točno za 7 dana u isto vrijeme i pozdravlju vas Jana Marino i na pozdrav. tazinu.